buki hiru bida ikuste ditugu eta hiru hoiek jorratu egin berdira, ez? Orain arte egin den bezala, ba ofizialeko etxe bizitzak salmentan segitu behar dira egiten, baina eskaera dago neurrian, eh? Ez horren gainetik, eskaera dagoen neurrian. Gero bestetik, ba orain dugu dugun hau, ba oingono eraiki egin berdira baita ere, eraiki egin berdira, eh, etxe bizitzak alokairu sozialerako eta gero baita ere orain, etxe bizitzak utzik baditu gironen, Bueno, 2000 batu ituzu, horrela da, 2000 zaldzen dira, baina kontutan, e, etxe bizitzaren definizioa zaila da, benetan zaila da, e, kontutan izan berdugu, dela bi urte, bidali irela, notifikazio batzuk, etxetara, etxe bizitzak, udaletxetik, ba, 2000 horietatik uste genituenak, e, Utsak zirela, eta erreklamazio pila bat izan diren, esan ziren, esanez, etzeu dela, utzik. Eta estimatuak izan ziren gainera, hainbat eta hainbat, orduan kontuz izan behar da zeren, bimila ez dira izango, baino bai izango dira desente. Ba, bosteun etxibizitza, e, Eusko egiten dituen kalkuloetan, egongo lidatekela, utzik, eta gukustu dugu behintzat, bosteun hoiek, ba, saiatu behar dugula, E, ba, merkatuan jartzen alokairurako, eta gainera alokairu sozialerako. Batez ere, zein aldaketa eman den bazkeneko ba, lau iru urte hauetan. Nola genituen eskaerak, babes ofizialeko etxeak salmentan behimiliatik gora ziren eskatzaileak eta beskanaka beskanaka bera joan egintzen ura, momentu honetan ba ia batera ez dago eta aldiz eskaerak e, alokairu sozialekoak dira ezta eta zerrenda gora egin du eta momentu honetan ba, mila 1700 eskaer eskatzaile ditu hor eta hor dago hor dago batez ere momentu honetan eskaera eta bueno eskaera nola alokairu sozialekoa den ikuste dut, ba, e, ba publiko guztiak jarri bar dugula bakoitzak alduena alokari den bitartez euskollera ditzak daukan bizigune programa beresi hori Ba, bueno, hain bat urtetan martxan egon den, baina irunen eta orokorrean ere ba, ez du emaitza maitza eman. baina momentu honetan e, irungo gobernu programan e, nolapait horrola onartu haukagu, irundik ere laguntza osagarri bat e, eskeiniko dugu da, eta horrere lan egin dugu, nolapait irunen hainbat etxebizitza etxibizitza daudenak, beraien jabeak, animatu daitezen ba merkatura ateratzeko eta dagoen eskaera norapait eskaerari erantzuna emateko